פרק כ"ד ויעל דוד משם וישב במצדות עין גדי ויהי כאשר שב שאול מאחרי פלשתים ויגידו לו לאמור הנה דוד במדבר עין גדי שאול שלושת אלפים איש בחור מכל ישראל וילך לבקש את דוד ואנשיו על פני צורי היעילים. ויבוא אל גדרות הצון על הדרך ושם מערה, ויבוא שאול להסך את רגליו, ודוד ואנשיו בירכתי המערה יושבים. ויאמרו אנשי דוד אליו, הנה היום אשר אמר אדוני אליך, הנה אנוכי נותן את אויבך בידיך, ועשית לו כאשר ייטב בעיניך. ויקום דוד, ויכרות את כנף המעיל, אשר לשאול בלט. ויהי דוד אותו, על אשר כרת את כנף אשר לשאול, ויאמר לאנשיו, חלילה לי מאדוני, <מה> אם אעשה את הדבר הזה לאדוני, למשיח אדוני, לשלוח ידי בו, כי משיח אדוני הוא. וישסע דוד את אנשיו בדברים, ולא נתנם לקום אל שאול, ושאול קם <כם> מהמערה, וילך בדרך. ויקום דוד אחריכן, ויצא מהמערה, ויקרא אחרי שאול לאמור, אדוני המלך, ויבט שאול אחריו, וייקוט דוד אפיים ארצה, וישתחו. ויאמר דוד לשאול, למה תשמע את דברי אדם לאמור, הנה דוד מבקש רעתך? הנה היום הזה, ראו עיניך את אשר נתנך אדוני היום בידי במערה, ואמר להרגך, ותאחוס עליך, ואומר, לא אשלח ידי בדוני, כי משיח אדוני הוא. ואבי, ראה, גם ראה, את כנף מעילך בידי. כי בכורתי את כנף מעילך, ולא הרגתיך. דע וראה, כי אין בידי רעה ופשע, ולא חטאתי לך, ואתה צודה את נפשי לקחת. ישפוט אדוני ביני וביניך, ונקמני אדוני ממכה, וידי לא תהיה בך. כאשר יאמר משל הקדמוני, מרשעים יצא רשע, וידי לא תהיה בך. אחרי מי יצא מלך ישראל? אחרי מי אתה רודף? אחרי כלב מת? אחרי פרעוש אחד. והיה אדוני לדיין, ושפט בני ובנך, וירא וירב את רבי. וישפטני מידיך. ויהי ככלות דוד לדבר את הדברים האלה אל שאול, ויאמר שאול, הכולך זה בני דוד? ויישא שאול קולו, ויאבק. ויאמר אל דוד, צדיק אתה ממני, כי אתה גמלתני הטובה, ואני גמלתיך הרעה. ואתה הגדת היום את אשר עשית איתי טובה, את אשר סגרני אדוני בידך, ולא הרקתני. וכי ימצא איש את אויבו ושלחו בדרך טובה, ואדוני ישלמך טובה תחת היום הזה אשר עשית לי. ועתה, הנה ידעתי, כי מלוך תמלוך. וקמה בידך ממלכת ישראל, ועתה השבעה לי, אדוני, אם תחרית את זרעי אחרי, ואם תשמיד את שמי מבית אבי. וישבע דוד לשאול, וילך שאול אל ביתו, ודוד ואנשיו עלו על המצודה.